Volvemos a baixar a, a música que en esta ocasión é unha eleixida para arritmar no 2025 para mm, celebrar e darlle a ben vida a nosa grande amiga e colaboradora mm,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 en Cornella durante todo o mes, que non é un día solo, non? Pois comezou sí. a principios de mes, casi o día 4, o día por aí, pero ten unha morea de actividades, non? Sí, hai un montón de actividades, todas as entidades, bibliotecas, eh, como foi tamén a Radio de Cornella oante, pois fain eh, un ato hai días que, ao mellor, hai cinco actos no mesmo día, Carai. que non podes acudir a todos, non Carai. pero eu vou a nombrar máis ou menos os que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 e eh, despois de pois pues, pasamos este é moi importante por favor a ah, ah, xente acuda O manifesto claro, O claro, manifiesto claro, claro, por claro. favor que a xente veña que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 Que isto fai o Partido Socialista de Cornellà. Eh, entonces tamén hai un Bermú, ah. Eh, tamén se me invita a, to a todas as persoas donas e homes a, a, a ir ali ao ato este do do PSC de Cornellà, uh -huh. ¿vale? E despois de vou a ir a Rosalía Castro, que é a Asociación Galega que claro. todos queremos, claro, que é que que... moi importante, que fai o 29 Eh, de marzo que é sábado ás dazanove horas mm. eh, Faiselín Rosalía Castro a muller na música e na vida eh, a conferencia no, eh, cada Clara Fariña Castro Asía ah, ah, esa sí. é unha, unha, unha moza que pertence ás pandereterios de Verducido Sí, coñezo sí, sí, sí, sí, sí. Eu esa, Xa fixemos unha entrevista a esa moza pero volveremos a falar con ela para que nos fale que nos diga que de que vai a De que vaya a, a, a súa conferencia Claro que sí, sí, sí, sí. importante É claro. moi importante eh, E tamén pedirei Igualmente, como pido sempre Igual, homes como mulleres Pois, pues, acudir aos atos Que son moi importantes claro sí. E tamén aprendemos moito Destas de persoas, destas de mulleres ou homes Que dan as conferencias Tamén é moi importante uh -huh. bueno, Que aprendemos eh... Nesa eh, conferencia ou ese acto que fai a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá Ten moitísimo liciente porque non somente esa conferencia Sino que despois vosotros, as mulleres, ya, a, os pais do, do, dos alumnos E eh, os propios socios participan n, nese pica-pica ou pisco Que se celebra despois ao final, non? Si, sí, a ver, cada... Cada ano, cada ano fai eso. Cada fai eso. ano, o, a, mulleres, igual mulleres como homens. Que, mo, homen, eu conoco un que fai un unes un freixor buenísimos, que a mí me encantan. <risas> que lle digo sempre que me traiga freixos. Eh, Arfioas, no? De Castelao. Arfioas, sí, Pero sí, sin sí. sangre. Claro que sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, a... eh, están buenísimas. O Castelao fai unes freixos buenísimos. Pero que hai... Que hai varios produtos... Sí, eh, eh... bueno, sí. A ver, todas, eh, todos, levamos... Algúnha cousa, sí. cousa, ou levamos enfanada, ou levamos unha tortilla, un bizcocho... Uh -huh. eh, cada un leva o que buenamente pode. Uh -huh. eh? Entón, pois, pues, estáis todos e eh, todas invitadas a, a vir este ato, que son cousas que fanar muller e os homens conjuntamente...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 Socia de Rosalía Estou nunha asociación de mulleres Ajá. Con ella por las donas Aí está Entonces... Que tamén colaboran coa co asociación, non? Sí, sí, sí, a sí, sí. sí moito sí. Entón, pois pues, Como xa no mes de marzo non había Sitios Por non pisarnos uns a outros uh -huh. Pois, pues, o día 4 de abril No auditorio de Xan y de Alfonso Un grupo de 10 mulleres De ir á asociación Con un profesor en unha obra de teatro uhum, uhum. Eh, a obra chamase empanadillas de carne carai entónces eh, esto é o día 4 arda za oito horas despois é verdad que teremos tamén un pisco labi hombre, eh, tamén vos invito a todas as persoas que podáis igual homes como mulleres mulleres como homes, a vir estos atos que están moi ben que aprendemos tamén de, de todos e de todas. Uh -huh, e interesante que se non se pode todos os días, que é verdad que non podemos estar en todos os sitios á vez, pero algo e si podemos, estaremos. e disfrutar desa de, de, de participación social e eh, eh, colaborativa. E eh, además, se si, ainda si, si, encima convidades a un pisco a la vez, é verdad que... Eh, si sí, Xulio, de, de... a parte o traballo que se leva porque mesmo tú... Eh, Terás que reconocerme, ahora contigo un poupiño. Terás que reconocerme que tú tamén eh, estar nunha obra de teatro. Tamén, tamén o traballo tamén. que eso leva eh echa son mulleres maiores. <risa> que che digo, a verdad que son, non sei como tein esa memoria, como esa capacidade eh, de poder facer eh, eh, esa obra de teatro, yo que nos rimos con esas mulleres, que é moi bonito, claro. eh. Claro, claro. Eh, Nos reímos un montón con todas esas mulleres. Aficionados, eh? pero que, que lle gusta precisamente a interpretación, sí, sí. el éxito que fan é eh, divertirse e pasalo ben, non? é sí, sí, sí, importantísimo sí. que O, o, o máis importante que hai é eh, a participación e a colaboración de, toda, de todas as persoas que, que, que están inmiscuidas in en ese asunto de, de que a muller teña un, un valor Eh, dar a conocer esas cosas interesantísimas que... que, que, que parte... ¿Dónde va a ser esa, esa Esto obra? Esto en el Auditorio de Sanguidelfonso, el INCORNE ya... Ah, donde eh... hicimos misma obra, ¿no? Sí, a las ah. auditoras. Uh, uh, uh. eh, eh, entonces, pues, lo eh, que hicimos un poquito antes, eh, tenemos entradas, no se paga nada, ah, eh, porque gratuito. sí... Ah, É gratuito porque si cada un xa vai ao seu asiento e, e organizámonos moito mellor así, dando as entradas e, e cada un xa sabe o número do asiento que leve donde pode ir sentado non hai tanto follón moi as personas Bueno Despois podemos participar e colaborar máis con respecto a todas as cousas. A dona e a empresa, me parece que había tamén. Sí. Bueno, cousas interesantísimas que podemos comentar tamén. Pero había unha cousa que tiñas en moita enquedanza en dar a coñecer e é moi importante que mañán concretamente ten moito que ver con respecto ás desaparicións, non? O, sí. o... Sí, eh... mañá é o día das personas desaparecidas Eso, eso, eso O día nove O día sea, nove domingo maña, O día nove de marzo Ar doce eh, Normalmente sempre se facía pola tarde Este ano cambiouse pa, pa Pola mañá entonces o día nove de marzo ar doce eh, Realiza xo acto Recuerdo a, a Cristina Bergua E mm. a, to, a todos os desaparecidos sin causa aparente o lugar é na calle Miranda frente ao número 23 eh, son 28 anos sin Cristina Bergua Carai. entonces pues tamén agradecería en nombre de seus pais que, que os conozco que os quero uhum. que é moi importante tamén que os acompañemos el IS, eh, o día 9 as 12 da mañá eh, na calle Miranda frente ao número 23 moitas gracias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 Bueno, ¿qué se parece si ponemos un bocadillo más de música? A Muy ver, Pues un oso técnico ponnos algo de música y continuamos después dándole vueltas otra vez a este trabajo de uh, actos del Día Internacional de la Dona trabajadora a Cornellá 2025. Sí, señor. ¿Sí? Radio